Kaixo, zer nahi duzu? Larun batean eskontza badaukat eta zapatak behar ditut. Zer betpentsatuta duzu? Bueno, zer bai duai, zera nahi dut? Harinak, erosoak eta ilunak izatea. Oso ondo, Segitu atarako izkizut batzuk. Hauek oso erosoak dira. Italiarrak, honekoak eta oso onak. Garestiak ere badira. Beste hauek ere, ondo daude. Onak dira, erosoak... Hariñak eta prezio dute, eta gero hauek dituzu. Oso berezia dira, diseinun moderno dute eta larrua ere oso ona da. Hori bai ez dira egunero jantzteko, badakizu, egun berezietan eramateko dira. Zenbakia? Berro eta normalean. anormalean. Onda ikusteko jantzea inbarko dituzu, xeria holki horretan? Ea nola galditzen zaizkidan?